Або якби дізнався він, що з хати пили позатірки, Сніпки позривав не я, а вітер. Чи мав би радість від такої випадковості, Адже в тому і сіль уся, що зло, Неодмінно має бути покараним. І покараним не через якийсь там збіг обставин. Ні, воно зазнає кари по справедливості. Негайно і саме в діях моїх, і бачив милий десницю справедливості. Так було і з Пилипом Затіркою. Степанко любив бігати з хлопцями на колгоспне дворище і найдужче до кузні, де все так цікаво, сліпочий жар у горні. Величезний міг, який хукає на вогонь, дядько свирить, таке виробляє молотком що розпечене залізо вигинається, наче віск, пирскаючи на всі боки червоними іскрами. «Не підходь!» Вони й не підходили близько. Товпилися біля широких, як брама дверей кузні, зачаровано стежили за дійством дядька Сверида, який незластиво покрикував на них, щоб не заставили світла. Трохи розступилися, і знову сходилися докупи, наслухаючи веселий дзінь-дзінь, вдихаючи крутий дух, який стояв тільки в кузні, а більше ніде. Дядько Свирид покрикував на них, однак ніколи б не зробив такого, як пили б затірка, хоч би як йому докучали. А той нудився якось у кузні, поки свирид зробить йому щось нагальне до воза. Ну, дився, і з дурного ума придумав таке, Щоб, бодай, йому рука всохла. Розпік у горні маленьку шайбочку до білого І нишком підкинув її туди, Де тупціли босоногі хлопчаки, Щоб котрись наступив та посмішив затірку. Вони ж і не туди, роти пороздявляли І дивляться на старання дядька Свирида. І тут на всю кузню вирискнув Степанко, кричить не своїм голосом, стрибає на одній нозі, і ніхто нічого не розбере, що це причинилося хлопцеві. Сверець першу подумав, що іскра далеко відлетіла, і Степанко наступив, але бачить – ні. Іскра впекла би і все, а тут якась більша біда – і тільки тоді, як Степанко покотився по долівці, Дрігаючи ногою, свирит підбіг до нього І все зрозумів. Хлопець наступив п'ятою на розпечену шайбу І спершу не почув болю, бо п'ята зашкарубла, Як підошва потім залізу, пропікши Товсту затверділу шкіру, в'їлося в тіло І пекло чимдуж далі. Свирит притримав Степанка за ногу Насилу сколупнув твердим нігтем шайбу, потім узяв на полиці якусь білу мазь і приклав її до глибоко випаченої рани. Мазь не могла так швидко подіяти, але вона приємно холодила опік. Степанко перестав кричати. Тільки ламкий стогін повз йому із грудей. Очі заслала каламуть, Проте не виступило ні сльозини, такий біль пронизав Степанка, що не зміг і заплакати, аби його притлумити. «Молодець, синку, терпи!» – сказав дядько Сверид. «Як же це ти, бідненький, так необачно!» «Терпи, отаманом будеш!» – стромив і своє, пили б затірка. «На хронті ще не таке буває, зовсім». Дурний ляпнув Пилип і пришелепковато Одвісив важку щелепу. Сверет звів на нього очі, Дивився, дивився, я ж тепер усе зрозумів. «Ах, ти гад!» Тихо і страшно сказав Сверет. «Ти що ж це робиш, га? Ти що це витворяєш, гад повзучий? Та ти хоч був на тому хронті, — Та я тобі зараз в'язи скручу. — Я не хотів, я не нарошне, я ж не знав. Швидко забалькотів Пилип і поточився до дверей, бо свирид уже зводився на рівні, його широкі груди важко здувалися від гніву. — Брещеш, паскудо, це ти нарошне, сказав свирид таким голосом, що Пилип зрозумів, Зараз точно скрутить в'язи і оком не хліпне. Пили, проспехуючи дідлашню, лашню, у двері, скочив на свою підводу і так оперезав віжками коней, що ті відразу пішли в галоп. Нічого, сказав свирид, бог його покарає. Але Степанко звернувся до мене. Щедрику, покарай пили по затірку. Подумки промовляв малий уночі, коли не міг заснути через біль у нозі. «Знайди йому кару, яку сам хочеш, а не лишай цього так, провчи його!» Просив мене Степанко, прислухаючись до виття вітру, що зірвався вночі і гудів у комен, наче дув у велику дуду. Часом Степанкові здавалося, що то я щедрик, подаю йому свій голос у комен, адже я маленький, жвавий бешкетун, залюбки можу вилізти на дах і бігати по ньому, мов кішка, і ще спритніше за кішку можу навіть залізти в комен, не замазавши в сажу свої червоні шароварчики і брилика, і звідти подати голос Степанкові. От тільки я витись на очі не можу, Бо умру, А обізватися можу. Чого ж? Отож Степанко уявляв мене на даху, І коли наступного дня почув, Що впали позатирки, Щось позривало сніпки з хати, Геть тобі розшило один бік покрівлі, Наче рукою, То відразу здагадався, То те зробив. Люди балакали всяке, Ох, чого тільки не понапридумують ці люди, щоб розпалити цікавість, перешиптувалися. Навіть що то стара улита, Степанкова баба, наслала чорта на пилипу хату, щоб помститися за внука. Улиту знахраку дехто вважав відьмою, її боялися, проте й шанували, бо вміла стара і недугу вигнати з чоловіка і зубний біль заговорити, і переляк із дитини викачати, і либонь багато ще чого вміла такого, про що ніхто і не здогадувався, хоч би й так, як оцією пилиповою хатою. Ідуть люди вранці по своїх роботах, дивляться, горище в затірки чорніє, і сніпки валяються по дворі а це що за напасть? Ой, кумо, чи не улита наслала йому таке? Та Бог з вами, що ви таке кажете? Чули ж, може, що учворів пилип б хлопцеві? Та чула ж, бо дай йому руки покорчило. Чора мій прибіг, увечері розказує. Ото хай знає, так йому й треба пришалепку. Це і бо улита таке поробила. Та ж, Вітер був вночі страшенний, хіба не чули? Ото він і позривав сніпки, покрутив на віхті. А вітром хто крутить? Хіба не чорт? Мовчить, кумо, я знаю, що кажу. Таке ви думаєте? Ще мій тато поки не розказував, як Дементій Маколіз украв був на улитиному подвір'ї якусь невірненьку дощечку, то ходив і тою дощечкою цілу ніч кругом хати і не міг із рук випустити та з подвір'я вибратись. Чула і я щось таке, але люди всяке видумують. Не кажіть і не говоріть мені кому. Того, чого немає на світі, не видумаєш, бо відки ж візьмеш у голову те, чого немає. Щось воно та є. Дементій потім сам признався, що ходив кругом хати, аж поки улита не вийшла. Та й що вона йому? А що? Подивилась, та й питає Любенько. Чого це ти, дементію, крутисься тут, як на налигачі? А він? Ой, відпустіть мене, бо я сам не свій, не знаю, що це мені пороблено. А чуже братимеш, питає улита і посміхається. Але не до Дементія, а так десь убік, ніби до когось іншого. Не братиму, каже Дементій, скільки житиму, і десятому заказуватиму, щоб не брав. Ну, дивись мені, улита на те. Потім щось пошептала, пошептала, і спала мана з чоловіка. Пішов додому і не оглянувся. Може, п'яний був? Та де, і краплі в роти не брав, то чорти ним крутили. та знається з ними. Я чула, що вона всяке може, але що б таке? А чого ж, скажіть мені кому, ну в кого це хату не розшило? Ні в кого, а тільки в Пилипа. От скільки старіших хат є, а стоять і нічого. Це все на мого, зуби були заболіли, так заболіли, що не столяв очей і на стіни дерся. Тоді не втерпів, пішов до улити. Робіть, каже, що хочете, а рятуйте, Бо світ не милий. І що ви думаєте? Взяла вона ножа, відкривай рота, каже, відкрив Семен рота. Приклала вона ножа до ясен. Іди, каже, більше не болітимуть. І після того. Вірите, як рукою зняло. Вірю. Чого ж би не вірила, як вона ще й не таке вміє. Он якогось літа грацепонув був такий, як квасоля. Бо би все побив на городах і скрізь, а влита винесла на двір рогача й коцюбу. Поклала навкрест, і він перестав. Ну, то могло так... Прийтися, що саме тоді й мав перестати, як вона з коцюбою та рогачем вийшла, а те, що у Семена зуби не болять ось уже скільки год, то це точно не маємо роки зубами. Прийшлося, кажете, а те, що у ворощуків корова здохла після того, як ворощук у литі город одміряв, теж прийшлося. Не кажіть, бо не хочу й слухати. Щось воно є. Краще обминати її хату десятою дорогою. Десятою, не десятою, а живи по правді. То й буде добре. Улита ще нікому зла не зробила. І на ній хоч задурно. Воно треба було спитати, бо це тому пилипові таке вкоїти з дитиною. Я йому не сніпки позривала б, а очі видряпала, якби оце з моїм так зробив. Отож і я так кажу. Всякі люди говорили. Балакали про бабу Улиту. Всякі гадали про ту притичену із пилиповою хатою. А Степанко був певен, що те вчинив я, щедрик, повстимся за нього вітряної ночі, щоб менше було підозр. Він знав, що його бабусю називають відьмою, але ніколи її не боявся. Бабуся Улита – нікому не бажала лиха. Навпаки, вона зечила всім добра, лікувала людей від хвороб, від пристріту, берегла від всіляких напастей. Степан Квіт теж колись була, помогла. Це як він ще зовсім маленький, перелякався грому і став заїкатися, зробився таким полохливим, що тіні своєї боявся. Не міг зрозуміти, Чого воно так, що він іде, і тінь за ним суне, наче підстерігає його? І тоді бабуся улихта викачала з нього переляк, посадила собі на коліна, качала яєчком по голові, приказуючи, І диляче на болота, іде, враже, на очерета». Тут тобі не ходити, білих кісток не ломити, Іди собі в нетрі глухіє, тікай собі в хащі густії, А в тих нетрях ляче сконай, нашої дитини не чіпай. Мов заворожений, слухався Степанко в бабусині слова, І все бачив. Великий ляг чорною тінню виходить із нього, Слухняно йде собі через поля й ліси, десь далеко-далеко, в темні нетрі, і там провалюється у болоті. А Степанкові стає легко і світло, нічого тепер йому не страшно. Вигнала бабуся улита з нього переляк, сконав він у болоті, глибокому, і більше ніколи не вернеться. Ось яка була у нього бабуся. Може, і їй допомагає щедрик, думав Степанко. Смішні люди. Вони, щоб виправдати своє нерозуміння, щоб пояснити те, чого не візьмуть у тямки, вигадують якогось чорта, якусь потвору з рогами і свинячим рильцем, і не можуть здогадатися. Ще є такий собі, Милий чоловічок Щедрик, котрий могутніший за всіх їхніх дітків а бабуся Улита знає про нього через те така мудра. Втім, тут уже Степанко помилявся. Я жив лише в його уяві. Я, Щедрик, як уже казав, був дитиною його душі. Якщо людська душа вічна, Якщо і справді судилося царство небесне, тоді, можливо, і я вічний. Але це не так. На жаль, це не так. От і добре, давно бо так говорила наче сама до себе. Катерина, лаштуючись у дорогу, поїдемо. Поможе чи не поможе, а гірше, як є, не буде. Щоб ніхто там тебе не вкусить. Він сам просив, аби ти приїхав. Степан знову сидів на ліжку і дивився в вікно, крізь яке й досі долинали голоси дітей. Однак їх він не бачив. У хаті вже горіло світло. Через те шибки взялися глянцевою пітьмою і відбивали кімнату, та все, що робилося в ній. Степан бачив свою згорблену постать на ліжку і навіть помітив, як на шиї вище правого плеча важко скидається роздута вена. Йому і дихати було важко. До горла підкочувався сухий кашель, стримував його скільки міг, та коли вже заходжувався бухикати, то надовго. «Відкашляйся, що полегше буде», – сказала Катерина. Бігала по хаті, щось шукала, складала в сумку, гримала дверцятими шафи, шухлядами, і все так швидко у неї виходило, що Степан і не зогледівся, як біля порога виросла гора торбів. Одна сумка, друга, клумак яблук, кошовка, яєць, горіхи. Ти що, зимувати там зібралася?» Трохи роздратовано спитав Степан. Чого це зимувати? А напакувалась, наче в голодній краді їдеш. Це ж я не нам, Степо, ну гостиницю взяла. Не прийдеш до людини з порожніми руками, там такого не купиш. А в нас же цього добра, слава Богу, є? Хіба мені шкода? Я до того, що хто ж оце його допре скільки? Руки в тебе дві, а я сама знаєш. Ой, аби тільки й того. Що там його нести? В поїзду кинув, а там таксі довезе під самісінькі двері. Двері? микнув Степан. Ще не знаємо, де він живе, а ти двері. Будеш возитися з клунками по всьому Києві, а дощі й ще й назад вернешся з ними. Зарубали б курку чи дві, а там уже бачили б. Зарубаємо ще й курку. Хай тато прийде, бо я боюся, а ти за мене не переживай. Те поставлю, те піднесу, та й так буде. Я ще гайну в погріб, мішечок картоплі нагорну. Ти за мене не переживай, Степаночка, казала вже сама до себе Катерина, спускаючись по драбині до погреба. Ти слухався, коли я тебе просила. «Не піднімай, не тягни, не впирайся, покинь просила, умовляла тебе Степаночку, а ти не хотів і слухати. Днював і ночував на тому тракторі та комбайні, ще й дома встигав усе, а мені не давав за холодну воду братися. Тепер, мовчи, Степаночку, тепер я тебе на руках занесла б до того Києва, аби це помогло. Тепер я в нитку б вітяглася, серце б тобі своє віддала». Аби можна, Степаночку, бо винна, винна перед тобою. Розгортала бараболю, вибирала де більше, і так само перебирала у пам'яті дні, літа, яких уже не переінакшиш, не переживеш заново, хіба щось що так у думках, якби можна було щось викреслювати у прожитому, Катерина найперше викинула бо ті бездумні слова, які сказала Степанові, коли ще й не збиралася заміж за нього. Сказала і відразу ж забула. Та потім вони вернулися до Катерини і обізвалися болем. Восени Степан мав іти в армію. До того вони вже зустрічалися частіше. Але щоб якусь там надію подавала йому, то ні. Не було й мови, не обіцяла Катерина ждати його зі служби. Але ж там можна написати, чого ж їй просто цікаво було з ним розмовляти. Катерині подобалися його розповіді, у яких жило те, з чим так поспішають усі попрощатися, як поспішають розучитися, зі своїм дитинством. Дівчата в гуртожитку вдавали із себе дорослих на всю губу, і навіть їхні дитячі ляльки, здавалося, мали дорослі обличчя, пісні і розчаровані. Коли заходив до їхньої кімнати Степан, ляльки оживали, всміхалися і змовницьки йому підморговали Ніби лише він, і вони знали щось таке, про що ніхто й не здогадувався. Іди, іди з ним, не соромся, підказували ляльки Катерині. Не дивися, що дівчата дивуються вашим зустрічам. Не слухай Люську офіцершу. Дуже вже розумна вона. Та Люська через те й у дівках засиділась. Тепер від заздрощів. «Чого хоч нарає, не слухай її!» «Люська тепер побігла б і за Петром мисочкою!» «Дарма, що Петро не висихає!» «Бігла б, аж пальці збивала!» «Та він не кличе її!» Катерина збиралась і йшла зі Степаном у кіно, чи так десь поблукати» найчастіше до тікеча, де ніхто їм не заважав, де думкам було тихо і трохи тривожно. Текли вони, мов, лагідна течія річки, не знаючи, що там попереду. Ось тут їй течіє ще так спокійно рідне русло тримає у своєму лоні, і не відає вона, що попереду прірва, з якою доведеться летіти з на каміння розбиваючись у піну. Потім із білого шумовиння під водоспадом вона знову відродиться і потече далі, знову відчує в собі гладенькі тіла риб і зрадіє, бо найдужче потерпала, розбиваючись об каміння за них, адже без риб річка мертвіє. Одного разу Степан прийшов сам не свій, Катерина відразу побачила, що з ним щось не те. Цілий вечір ходив, як у воду опущений. Мовчав, потім видихнув скрушно. «Ти мені не писатимеш, Катю? Звідки ти взяв така планида у мене? Не вигадуй, мені те краще знати. Ні, Катю, ти ще нічого не знаєш». «Оце щось узяв собі в голову і нудися цілий вечір», – засміялась Катерина. «Я думала, справді якась біда. Якщо тільки це, то викинь собі з думок». Від її сміху він ще дужче знітився. «Не це, Катю!» – сумно дивився собі під ноги. «А що? Не беруть мене в армію». «Як це не беруть?» Так. Не пройшов медкомісію, кажуть серце. Катерина ще не витрусила себе сміху, ще хотіла розвеселити Степана. І тут, не замислюючи над його словами, згарячу бовкнула. Оце-то так. Хворий, а женитися зібрався. Степан зіщулився, наче дістав ляпаса. Нічого я не зібрався. Сам не знав. І що вони кажуть, притихли Катерина? Яке це має значення? А може ти вилікуйся. Може. Та й помилитися могли. Буде ще одна медкомісія. Тоді вже знатиму, сказав Степан. Але сказав таким голосом, що мало в те вірилося. Після того... Він став обминати Катерину. Не з'являвся в гуртожитку, не зустрічався на вулиці ніде, і їй вже кортіло його побачити, хоч сама собі в тому не зізнавалася. Гонор не дозволяв розпитати про нього у хлопців не те, що сходити самі, ось близенько через дорогу. І єдине, що могла Катерина, це просиджувати всі, Вечори вдома. А раптом він зайде, а раптом хтось із хлопців обмовиться про Степана, і причина його щезня виявиться зовсім простенькою, не тою, що думала Катерина, гризучи себе за легковажність. Дівчата вже дивувалися, що вона стала такою домосідкою з кімнати ні ногою. Проте й у кімнаті ніби її немає. Сидить собі нишком, як миша під віником. Тихо, тихо. А от зробила ж таке, що ніхто б і не подумав. Зайшов до них Петро Мисочка з хлопцями, як завжди був під мухою, таке теревенив, що навіть Люська офіцерша не витримала. Ти, Петре, Хоть би раз нормальним прийшов, сказала ображена. Як це нормальним? Витріщився мисочка спершу на неї. Потім на хлопців, запрошуючи їх у свідки, що в нього все нормально. Одна голова, руки, ноги. Сліпи б не заливав. Я? Ти, ти знову ображена, сказала Люська, наче якби мисочка не заливав сліпи то відразу побачив би, яка вона гарна. «Маю здоров'я!» – чогось розсердився мисочка. «Совісті ніякої!» – сказала Люська. «А тобі яке діло? Не до тебе прийшов!» – вдарив мисочка по-живому і втупився в Катерину. «Може, я он її хотів бачити? Хоч подивитися я на що?» «На себе подивися!» – сказала Катерина. Чого, не подобаюсь? Та ви тільки на словах такі всі розумні, а помани вас пальцем, то іншої співаєте. Знаю. Петре, ходімо, смикали його хлопці. Щось ти зовсім уже. Ша, дайте сказати, нанизував Катерину на зіщулене око. Степан твій а що з того? Вибракували його на комісії. Ми разом ходили. Хі -хі. Ходили там, у чому мати народила, Хі -хі. і вони, значить, вибрахували Степана. Ге-ге. Мене поздоровили, у морфлот забирають, а Стьопка твій з Ганджем виходить. Ніхто не заглядівся. як відлязк, обірвав мисиччині слова. Катерина вдарила його по щоці різко з усіх сил і заціпаніла перед мисочкою, ніби чекала кари. Їй навіть хотілося, щоб він ударив її, адже вона так завинила, завинила вже тим, що почула від нього цю бредоту. Долоня зробилася липкою від його масної щуки, і все тіло здавалося липким, ніби її облили брудом. Не бачила, чи мисечка сам вийшов з кімнати? Чи його вивели, опам'яталася, коли перед очима нікого не було. Порожнеча, кругом порожнеча, лише ляльки дивляться на неї порожніми очима. І Катерина впала на ліжко і заредала Нів через кілька побачила Степана на вулиці, він її теж помітив оддалеки і весело помахав рукою, ніби вони умовилися про цю зустріч. Катерина Селеміць уповільнювала крок, а хтось ніби підштовхував її в спину. «Пройшов!» – раденько сказав Степан. «Що, медкомісію пройшов?» То вони таки помилилися. В її голосі радості не було навіть сумно зробилось з Катерині, що це ж він піде в армію, і вони два роки не бачитимуться, чи може, і не побачиться більше ніколи.